så alltså, vi kommer iväg en jävla gång. Det är de att de är förföljda till ett hemland och kommer hit för att förfölja oss svenskar. Ja. Kan vi acceptera det? Nej! Vi ska nyta alla jävla kommunister. Jag vill att Sverige ska bevara svenskar. Sverige och svenskarna. Bevara Sverige, Svensk! Kärlek är något Som vi alla förnimmer I tankar, i handlingar och ord Men tanken vi tänker Är blott påfäng och flyktig Och handlingar stannar vid ord Men det är जो on Där jag inväntar skymning För sturen, min nordiska stam. Gode min tobak Och min flaska är ur Till skrymtarnas avund och skam Men det är Vi hälsar hjärtligt välkomna till den helt fria och helt oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Hjallarhornet. Och vårt program heter ju Sverige vakna på Stockholms närradio sedan 1988. Vi sänder varje lördag 17 till 18.30. Tekniker är Jo Lindberg och jag sitter vid en dator här och uh, talar i mikrofon i headset då. Och eh, vi ska dra lite formalia här. Det här är alltså Gunnar på 60 minuter. Det första programmet för november 2012. Och det sänds den första och andra lördagen mellan 17 till 18 varje månad. Första och andra lördagen på två cd-skivor. Och eh, vi har ju då sedan tidigare år... Vi ska dra lite formalia här... Ni kan då skriva till oss på adressen Kulturföreningen Järlarhornet box 42 021 126 12 i Stockholm. Kulturföreningen Järlarhornet, Gunnar Andersson, box 42 021 126 12 i Stockholm. Och eh numret är 634252 ett. Alltså 634252-1 Om ni vill beställa någonting så finns det fortfarande saker kvar CD-skivorna är slutsålda här Vi köpte dem upp för 9000 i Göteborg Men det finns en hel del intressanta saker kvar på adressen Annons1.tk Alltså Annons1.tk Och en huvudmeny finns på Natsol.se med spegeladressen Natsol.tk Sen får man gå då vidare i olika avdelningar. Det är enormt omfattande. Vi har hållit på nu sedan 1997. Uh, Och nu använder det inte bra ljud. Så blir det ganska bra ljudkvalitet. Det här var det uh, Så att det var ju så igen. Vi är i Svalp Uppsala där man bort sagt att det färggt var. gå in på härstid och lägga lä lä in uh, och så och på läget. B-själp. God och en typ G-sälp. Nollstad. Eller bygger kaffet på J-B. Och Och då. Fy. Och tog. Och tog. Det nytt, det högsta vitt. Har sanningar och segn. Har makt och ärlighet så spegeln som förvränger. Ser den göra gråst till guld. Vi För står förvånad Nu talas det om skuld. Parija, par. Stå på höga hästar Och titta lystet ner Av en vind så frisk och fri. Men bara vi kunde få röjt av de här rödsfasiterna här nere så vi kommer iväg den jävla gång. Vi är de som är förföljda till Tämland och kommer hit för att förfölja oss svenska. Kan vi acceptera det? Nej! Vi ska nyta alla jävla kommunister. Jag vill att Sverige ska bevara svensk. Sverige åt svenskarna. Bevara Sverige svensk!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 You oh! jag inväntar skymning För sturen, min nordiska stam. God är min tobak Och min flaska är ur dröken, Till skymtarnas avund och skam Men det glivt We're Och vi hälsar hjärtligt välkomna till den helt fria och helt oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet. Och vårt program heter ju Sverige Vakna på Stockholms närradio sedan 1988. Vi sänder varje lördag 17-18.30. Tekniker är Jo Lindberg och jag sitter vid en dator här och eh, talar i mikrofon i headset då.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 Ni kan då skriva till oss på adressen kulturföreningen Järlarhornet, box 42021-12612 i Stockholm. Kulturföreningen Järlarhornet, Gunnar Andersson, box 42021-12612 i Stockholm. Och numret är 6342.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 finns på natsol.se med spegeladressen natsol.tk. Sen får man gå då vidare i olika avdelningar. Det är enormt omfattande. Vi har nu sett att vi börjar se. Det står att hittar en hel del underverk. Kanske kan vi gå också. Så att. Uh, så blickar jag. Här var det gruppen Lidtåkibundet, jag är från brytakt och kvar i min kundsamhet. Du också är satt om dem där. Jag kan väl inte tex ut här, på Det i din färgingsboken i mitt Jag kan gå och söka här, G, så söka mig och obala gutt. 0 1 1 1 1 Det 1 1 på 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ja, den här skivan verkar vara helt omöjlig att sända. Den blara blödrar den har väl skadats på posttransporten och så. Om jag skulle prova att ta äh, nästa veckans skiva istället <hör> och så. En, en kort paus och se om den går bättre. För den här går inte att komma igenom, den här 60 minuter. En kort paus, en kort paus Och nu blir nästa veckans sederskiva. spelare istället för det går inte att komma igenom den här. hoppas den här är oskadad åtminstone. Genom er så kommer jag snart. Snart to Ja, ni lyssnar alltså då till Gällarhornet Sverige vakna en fri och helt oberoende nationaldemokratisk kulturförening och vi är ju sänt här då sedan 1988, sommaren 2013 blir det ju 25 år och ansvarig utgivare Gunnar Andersson det kanske jag glömde säga men det här är det andra programmet då för Gunnar på 60 minuter för november 2012 och det glömde jag ju säga på det första programmet Men det säger ju Geo Lindberg också Han är ju vår sändningstekniker Så vi sänder ju varje lördag 17-18 Och 88 MHz Stockholms närradio Narradio.se det här är Gunnar på 60 minuter För andra programmet För november 2012 Det är ju ganska nytt det här med att Spela in så här då Så att det är lite svårt Att få tiden att fungera och så vidare. Nu är det mikrofon här som är inställt. Och den här datorn är lite gammal också. Här finns inte så mycket på den datorn. Men man kan ansluta kassettdäck och cd-spelare här. Och så har jag ganska ont i halsen också. Så vi ska fortsätta med svensk återblick. Men äh, vi ska välja ut någonting. Dra lite formalia här. Ni kan ju skriva då till... Kulturföreningen Jallarhornet box 42021 126 12 i Stockholm. Alltså kulturföreningen Jallarhornet box 42021 126 12 i Stockholm. Så kan du ringa våra åsiktstelefon också och tala in någonting där. Då får jag det som en MP3 ljudfil och så kan vi spela upp det. Det är 0225 60 143 02 25 60 143. Och så kan ni stödja oss också på 634252 1 Och ni kan också beställa på annons 1tk Och besök oss på natsol.se natsol.tk i spegeln Massa länkar, jag kan inte dra alla Olika adresser, Gunnar1.tk har ni också. och Ni kan även söka på Mix 88 MHz. Det finns, det finns också på Facebook och Youtube. Jag behöver få vila min röst. Vi ska ta en låt här och sen ska jag återkomma och välja ut någonting här. På någon kassett. Vi har några tusen med kassettband så att det är lite svårt att välja. Vi tar lite musik. våga att älska vårt Sverige Det är inget uppemarsk för för vi är trogna patrioter Det är vi stolta för För jag är Sverige Ja, jag tror att jag har lärt mig här också Ungefär Del 1 av Gunnar på 60 minuter För november 2012 Tror jag blev en timme och en minut Men ungefär så ska det vara På klockan här En timme och 12 minuter För att det ska motsvara ungefär 60 minuter Men äh, Vi har en kassett här som är från 90-10-28 och det kan jag säga att nummer 2A som vi kan lyssna på och Studio 36, det var alltså i min lägenhet då i midsommarkransen och jag eh, för att jag gick in i en telefon också men alltså högtalartelefon annars så la man ju då mikrofonen på högtalaren och ibland så hade jag telefonen inne i kontrollrummet och ibland så hade de den i vardagsrummet där det fanns en mikrofon då och vid ett skrivbord. Så kunde de själva ta emot samtalen och koppla bort dem och ändra volymen också. Och sen medhörningen tror jag var en FM-radio som var inställd på 88 MHz. Och jag hade ju då hörlurar på mig och mikrofon eller headset där... Uh, Studio 36. Alltså den hade jag i min, i min lägenhet då i Hägersten Men uh, det är så svårt att välja också här. Och det kan ju förekomma. Det får ni stå ut med. Att det är gamla telefonnummer och sånt. Men så här kunde det låta då på en nattsändning. Och det var då från Sverigepartiet här. Och uh, Lars Lind. Vi ska inte tala om Lars Lind här. Men vi kommer höra hans röst. Och jag ska ändra då från mikrofon till line in. Börja med att trycka. Paus. Det finns väl som växer upp på dagis, förskola, vanlig skola och alltid medvetet sätter sig ner och planerar att jag har, när jag blir 25 år då ska jag vara en tung brottsling Nej, nej, nej. Men där, där ska man ju då alltså sätta in insatserna redan när det börjar gå snett. Då. Och inte, jag menar, dalta och dalta och dalta till folk blir 18 och blir myndig. Då. Jo, men du, de flesta människorna ute i samhället som jag läste upp här, både från förtroderådet och det här jag läste i, i presentationen av detta nummer, va? Så är de här människorna som inlåsta många, många gånger väl medvetna om, vilket många människor ute i det så kallade fängelsartade samhället som Folk K talar om, Michelle Folk K som några år sedan. Mm. De är väldigt, väldigt medvetna om att de låkar knappast ut för något allt. En, däremot du det där tror ju människor i att det daltas inne med dem på fängelserna Jag har ju hört ur sådana här människor som säger till exempel Det att ja, när de, när de är inne på kåken, ja, då har de swimmingpost Kan ja. du nämna ett enda fängelse i Sverige som har en swimmingpost? Ja, Nej, det har jag faktiskt inte hört ur att det finns några swimmingpost Men eh, däremot så faktiskt <laughs> jag har jag hört talas om att de åkte iväg från någon eh, anstämning Det var det var. Men då, då skulle de åka till en simning på en sån här bassäng, Ja men du vet då åker man ofta ett vanligt bad i en sån Ja, ja. In no, det, men det var ju då en sån här bassäng. Mm. Ja, men, nej, och då är det öppna avdelningar, du, då är det öppna avdelningar och då är det inga saket Jag kan inte tänka mig ens att de har det på direktörskåken, de brukar kalla det här Nackahemmet. Ja där är det. Ja. Där, där, jag tror inte de har någon swimming pool ens där då. Nej nej det är väl bara att de måste vara där under natten sen boka fram och tillbaka med privatchaufförer om de blir dömda för några ekonomiskt brott. De har ju väldigt små celler har jag sett, det är väldigt små. Jo visst, men det där vi lever ju kvar från 1700-talet tänkande va. Jag menar, förr de små cellerna, enskilda cellerna, då hade vi alltså stora celler där man la då 20 man ihop va? ja och, och jag menar, det, det är det som är så intressant va, att om man börjar läsa historia så läser vi inte folkets historia utan vi läser ju... Den klass i samhället som har makten, som har skrivit historien åt folket. Och det är ju faktiskt så att man inom fångvården, alltså klientelet där då, kamraterna där då, våra syskon. Det är ju det att de har ju de sista 15-20 åren på alla möjliga sätt försökt att visa verkligheten utanför. Så här har vi där inne. Visst, vi har gjort brott, vi har gjort det ena och det andra va. Men vi vill faktiskt korrigera vårt beteende. Och som jag läste här i början, om paragrafen som den här avdelningen hette då va? Av egen kraft då. Så var det ju faktiskt så. Jag kände ju många som satt på paragrafen på den tiden. De la och att knarka va. Tunga drogmissbrukare som la att och att och, och När det då gick så bra allt alltihopa. Då stoppade alltså kriminalstyret det här. Och det var alltså deras ansakgrupp va. Och så satte man då ut killarna på alla möjliga kokar. Sprängde alltså den här sammanhållningen då va. Och jo, jag sen såna saker sen, sen, sen, jag men, nu, sen fyllde de på avdelningen med mm. nytt folk och knarket var tillbaka. Jo, jo, jo visst. Medvetet. Medvetet? Ja, jo. jo jo men såna saker det kan jag ju hålla med dig om det, Men just det där med, med Med trasiga leksaker då så att säga Att veta varför man sitter och den där dikten som du tog där eller sången eller Ja, stupet, ja att det, Jag menar Det vet man väl innan och jag skiter i eller vad var det du använde uttryck? Jag struntar i Kärlek och smek och snus och allt sånt där. Alltså. Ja, han struntar i allt liksom. Ja, det var därför den har där? Ja, nu känner ju inte du konvaljen vad jag förstår va? Nej, nej. Jag vet ju. Nej, alltså, vet, men jag, jag uttrycker det här mer eftersom alltså, vi pratade i radio här, här för. Jo, men Lasse, jag kommer alltså så småningom tillbaka till närradion med egna prylar va? Mm. Och då tänker ju jag göra det. Nämligen detta som jag vad jag förstår ingen gör i närradion. Jag tänker skildra samhället underifrån. Jag tänker alltså söka upp människor i olika, mycket svårt utsatta situationer och så tänker jag göra så som man sällan gör va? Att låta folk prata i egen sak va? Mm. För ja men det är som vi gör med barn några gånger, vi pratar över huvudet på dem På våra mentalsjukhus på hisperna då va? Där pratar man över patienternas huvud Nu har de vuxit fram va? alltså man håller på att spränga de här tunga stora kasernerna man flyttar ut folk i bostadsområdena och vad händer där då? Jo, då blir folk förbannade och skriver långa protestlistor och säger vi vill inte ha några jävla dårar i vårat kvarter för då går våra villapriser ner mm. Ja, menar, menar, vi inte vi inte ha har men det är inte Ett där, fungerande, ett socialt samhälle Jo, jo men där alla. har du det, det Du menar att där har du precis samma funktion som, som det gäller varje va? Jag brukar ha tagit upp det tidigare i radio men det tål att upprepas Då kommer man tillbaka till det gamla, gamla uttryckssättet Där vargen finns, där finns vargens fiender då. Där vargen inte finns, där finns vargens vänner Och det gäller oavsett om det är invandringsklyktig politik Eller socialt utslagna människor eller Ja, kriminella eller vad vi nu säger, så. så handlar det allt om det va? De som vurmar och vurmar och vurmar om någonting va? De har aldrig de här människorna in på knutarna naturligtvis. De bor inte där va? Nej, naturligtvis. Sen finns det en och annan idealist va? Som, som, som arbetar, som gör ideella Brände Arbetar ut, ja, men jag, jag tänkte att du skulle tala om det här med Med ny gemenskap och så också och göra reklam för det Ja, jag ska väl säga några ord om det mer sen no. Men att det... det jag men, det är ganska sällsynt egentligen Att man ser Någon människa nu som Ja Sitter mitt i ismeten Som talar om det som den Som sysselsätter vardag med. Va? Alltså de ser det in på livet Det mesta ser det ju folk bara som sitter och hycklar Där får de ett den här hjärtattacken sen, va? när, när, när verkligheten, kom ja, verkligheten, man kan se ser här, vi kan ju ta som exempel då, det var ett behandlingshem eh, ut mot, eh, var det mot ja, det ska jag ska låta det vara osagt, eh, det var i alla fall ett behandlingshem för då frivilliga narkomaner då som, eller då som skulle, eh, ett sådär miljöterapeutiskt behandlingshem och eh, som ville byggas då. Och eh, de eh, hade ju då fått tag i hus och så och, eh, men där var det då att eh, villaföreningen då, då var ju då givetvis emot då. Okay, Det är ju så att säga det här med villaprisen var. Men för att häpna att även då det här, den här föreningen mot, mot när K heter den barnens Föräldraföreningen mot, föräldraförening mot narkotika var emot det här eh, eh, projektet och eh, den första tanken kan man ju tänka då så här att ja, ja det är klart att de är emot det, de är emot narkotika men men samtidigt man ju funderar är folk så kortsiktiga som de tror att de kan skydda sina egna ungdomar med att bara låsa, att de inte ser eländet jag menar det vore det bästa skyddet för att ens barn inte skulle bli narkoman. Det vore väl onräckligt att se människor, utslagna människor som kanske fristnar till då. Va, så de ser att de bara åt rätt håll. Va. Mm. Och en, jag menar, se hur folk blir utav knarket va, från mm. ja, hela uppväxttiden uppåt då. Och jag menar, det här gällde ju som sagt va, frivillig. var frivillig. var inte någon som skulle tvångsisolera isoleras enligt LVM-lagaren. Men där, man kan ju som sagt bara undra liksom, jag med, är jag men där föräldrar, men det gäller ju just deras område bara Jag menar, hade det gällt någon annanstans på andra sidan stan så hade de varit positivt va? mm. Men det, det är så... Det, det och... intressanta med föräldraföreningen mot narkotika är ju dess allra tidigaste historia för den är ju rent miserabel va? Och det har de ju gått ut och sagt också och, och på olika sätt offentligt va? När de startade upp sin verksamhet va? Då gjorde man miserabla y, grepp liksom va? Man skickade fram unga då och frågade till exempel langaren då, på, på sidan då på gatan alltså om man hade någonting, jag sa, hur mycket ska ha för det? Jag vänta lite, jag ska bara gå och äta pengar, så den här unga killen då. Så kom det ett helt gäng, va, och dankade på den här langaren då, upp på honom. Och tog ifrån honom knäcket och pengar och allting, och så sökte fram till, till, till närmsta snutbuss och stod med honom, va. Och det här gick man ju emot sen, va. Man tyckte att det här var ju alldeles på tokfelmetoder, va. Sen så en sak som ni tog upp med den här killen nyss då, det här, han pratade om det här med legaliteten av narkotika. Det där prövades ju på 60-talet, och vi hade ju en stillbildare som tyvärr har gått bort nu, för han var intressant han var, det var ju han som spred den här så kallade smittteorin då va? att låta de knarkarna då och deras föräldrar bo, bo på öarna och knäcka ihjäl sig, va? och den, allt, allt det där som han står för då i sitt stilbildande av hela knarkdebatten ända sedan 40-talet och fram till han går bort då va? det var ju Nils Bejerot va och, du vet jag hade ju en stor brevkorrespondens med honom va men tyvärr, det där försvann ju, och det har jag ju gått in på i tidigare program och så vidare Det försvann ju tyvärr, för det var klåfingrar fingrar som var inne och plockade bland mina ja, grejer vi har, vi har, vi har, jag fick reda på idag, och jag träffade en, en, en dam På, på På tunnelbanan jag åkte hit och, eh, Hon eh, hade fått höra att du skulle nämligen komma hit till studiet ja, Det ryktet hade tydligen gått och, och Hon hoppades att det inte skulle bli någonting hemskt som sa, Och jag sa, det blir det inte det lär det inte bli Men ja, för de skulle lyssna så Så, det, så jo, vi har men, lyssnat varsågod. i alla fall Jag har i alla fall hört också det där ryktet va Att eh, jag ju, det är ingenting för de utslagna och så vidare ja. Jag kanske ska berätta då bara lite kort va Eftersom jag nu lånar på trott, jo, va? så Är det så här va att Jag är alltså en gammal skåkkille va När jag var 16 år ungefär va Då blev jag politiskt medveten Då började jag inse va Att jag ingick i ett vårdsystem där det satt människor Och profiterade på oss på olika sätt. Va. De skrev doktorsmöjliga saker, de klättrade och gjorde karriär på alla möjliga sätt. Va. Och fångkampen och i och taget kampen bland alla dessa klienter, alltså, vad, vad de än kallade oss på den tiden, det föddes ju i tidiga 60-talet. Då fick många av oss nog. Va. Vi tyckte liksom att okej, okay, vi har gjort dumma grejer, så började vi fundera på vad, vad är det för, för orsaksmekanismer som skapar sådana här människor som, som, blev, som småningom blir utslagna? Och ny gemenskap, nämnde ju ny gemenskap och där vill jag vända mig till alla svenska patrioter och säga det. Nu blir det kall vinter, skänk bort de såsäckar ni inte behöver till oss. Skänk bort de tält, uh, inte jättetält då kanske, men skänk bort de tält ni inte använder som bara ligger och drar uppe på vindar överallt. Kom ner till ny gemenskap med dem så kan ni göra en patriotisk tjänst för era landsmän. De kan ligga i en varm sovsäck och de kan åtminstone ligga i tält va? Jag vet att det här är inte är någon lösning va? För människovärdet fodrar arbete, det fordrar ett meningsfullt liv, det fodrar en utbildning och så vidare va? Och snart är det första maj igen och då tycker jag att samma, samma patrioter ska inte bara ta av bilen för att åka in och titta och köpa korv och köpa ballonger och titta på demonstranterna utan jag tycker att vi skulle göra en jättesatsning och få med alla våra utslagna kamrater och få med dem in i tåget. För tågets egentliga, ursprungliga betydelse. När man reste sig skiten, statarskiten, ur, ur helvetet, Ur fattigdom och förtryck och allt möjligt hemskt som det var för en 90 år sedan ungefär va? Innan man bytte ut och ställde statalängerna på höjd och köpte bil var 15 år. Och käkade falukorv fem dagar i veckan för att kunna sitta och köra bil fram och tillbaka till jobbet. Och allt där. det måste alltså, vi, det handlar om människosyn va. Och jag är alltså en bekännande kristen kille. Jag blev alltså medveten när jag var 16 år. Man adopterar mig på ordenplan i en liten grupp som blev då den sen, som skapade alltså FNL-rörelsen. Amerikanerna ska ut i Vietnam och allt det där va. Och under alla dessa år va. Jag, menar, jag har alltså varit narkoman, jag la av 1983 va. Jag har sagt göd till det här samhället som skapar förlorare va. Jag ingår numera i ett annat slags system i systemet va. Att ge människor en chans till upprättelse, va? Och jag kräver av er svenska knegare ute i, i, i samhället, va? Att ni ska visa er, ja, jag svär lite ikväll, jag brukar försöka undvika det vanligtvis. Jag kräver jag vet, av er vet, en vet, förbannad, mycket är, tydlig jag. synlig solidaritet alltså med era medmänniskor. Och är det så att ni kallar er för patrioter? Ja, då har ni massor med att göra ute på gatorna. Massor! Och där vill jag uppmuntra alla troende kristna av alla slag alltså Ut på gatorna och plocka upp era syskon som ligger i renstenen i, i alltså Se till att de får ett människovärde, en utbildning, en bostad och allt det här Då kan vi börja prata om solidaritet Då kan vi börja tala om att vi praktiserar Jesulära För det räcker inte med att man sitter i närradion och läser innan till en bibel och pratar och pratar och pratar Och så ringer folk in och säger som idag när jag hör den här kvinnan ringde in då jag tyckte det Ali var ju så fantastiskt här va. Först mm. ringer en in och säger då att jag, jag har ett problem här. Det är en människa som far illa och så vidare. Och så sitter jag mycket noga och lyssnar på svaren. Och va? det är rena ena mm. Och så ringer då aldrig in och säger att det är ingenting att diskutera. Kom ner till oss på Kammarkagatan 36. Ni får kläder. Ni, han, får, han får mat och han får ett väldigt bemötande. Så på ni gemenskap. Där samlas alltså alla dessa vindrivna existenser. Men inte bara dem. Utan vanligt normalt folk med skysta bakgrunder. Och de försöker alltså ekumeniskt att praktisera, inte prata så mycket va. Det går ganska hårt till också ibland va. Alla klarar inte den här hårda miljön på ny gemenskaper, Men alla är välkomna. att vi tror på det här med att vi ska bry oss om varandra va. Vi ska ta hand om varandra va. Och det är en långsam process att få en människa som de sista 25 åren av sitt liv har gått i stort sett på tesprit va. Att gå igenom de här processerna och en dag kliva ut i, i livet igen va? med, med ryggrad, kanske en familj va? kanske man har fått kontakt med sin gamla familj, man förlorade för 15 år sedan eller något liknande va? och kan svenska patrioter, kan svenska, svenskarna nu runt om i samhället kan de vara med och bidra i den här processen då kommer vi att få färre och färre värstningar. och värstingarna förresten det är också ett intressant experimenttagande från den här profithungriga vårdkarusellen alltså den offentliga sektorn då som den också så vackert heter va på 50-talet då hade vi något som hette Operation Villmark, då skickade man upp en massa den tiden så kallade värstingarna. Och så skickade man upp dem i Norrland och huggade ved. Ja, de höggde ved en, en hel sommar där. Och sen när de kom hem tillbaks till sina eh, taskiga villkor på hemmaplan, ja de var ju tillbaks i skiten. Jag minns ju själv när jag blev utskriven från alla möjliga ställen. Så sa de så här till med de där på de där vuxna svikarna. Då sa de så här. Hå! nu när du kommer hem då ska du söka upp ordentliga ungdomar. Ja visst, jag gjorde väl några försök va. Men när jag kom till de där ordentliga ungdomarna, och, ja, jag ville ju bli en av dem va? men jag hade inga förutsättningar va? Men i alla fall, då, efter en tid så upptäckte jag naturligtvis deras föräldrar, föräldrar vad jag var för en konstig typ va. Så de sa bara det en dag, nej du ska inte umgås med våra ungar, stick. När jag hade gjort de här försöken några gånger så insåg jag ju att ja, det är skillnad på vilken sida om man, man befinner sig va. Så jag tog att va, jag levde ju mitt liv inne på, på institutionen ända till jag var 16 år. Då sa jag en dag, nej, nu får det vara nog, nu, nu kan ni göra vad ni vill med mig va? men jag skiter här, nu ska jag ut från det här ställena, jag, jag vill inte vara här numera. Och jag, jag hoppade av från karusellen, jag blev långhårig, jag började demonstrera, jag blev politiskt medveten. Och det var då jag mötte en kille som heter eh, Pyret Moberg, eh, Neighbors Delight, alltså från början hette de, då var de alltså FNL-rörelsens egen sånggrupp va? musikgrupp va? Men han sa till ja, mig en ja, dag någonting väldigt viktigt och det var den första, första grejen när jag började verkligen över det här med droger, va? Då sa han till mig så här: en socialist, förstår det där, han, han använder inte narkotika. Och då kommer vi in på den legala narkotikan. Vi skäller på en liten marinell grupp på några hundratusen människor i Sverige som är narkomaner. Men vi skäller inte ett dugg på alla de här läkarna som sitter och tjänar grova pengar genom läkemedelsföretagen för att skriva ut nervlumpiller till vanliga knegare. Så att de inte ska bli så medvetna som jag var vid 16 års ålder. Och göra någonting åt sin arbetssituation. Så de kan ge fan, förlåt uttrycket. Så de kan ge fan och checka en massa volume istället. Jo, jo. Det här instämmer verkligen där sista. Ja det är schysst Kenneth. Det är schysst. För jag ja. menar, ska vi skapa ett bra samhälle där alla människor är välkomna va. Då måste vi också lära människorna att börja analysera sin livssituation. Hos en höjden treo. Jo, hör du Elias, eh, eh, mycket riktigt. du, du jag, jag du har att... sagt. Ja, men du, jag vill bara avsluta med en liten kort Aha. grej till här, då. Ja, ja, gör det, så, jag den heter, heter Elena. finns inte mer, och Slå. ni som ligger ute i natten och lyssnar, tänk nu på vad jag läser upp här, då. för det här pågår just nu, just nu ligger alltså folk ute i kulvet där, folk ligger under Stockholms 60 mil långa kulvetsystem. folk far illa på Malmklinas gatan. folk far illa i parkerna, folk far illa överallt, och de finns bara kanske 50 meter ifrån er. Så ni kunde åtminstone se till att era portar öppnade så att folk kunde komma in och lägga sig i porten och sova. Det lilla kan ni bjuda på. Här kommer det nu. Helena finns inte mer. Det är ju samma bok för mm. till döds i en kallnad värv som aldrig såg dig för du var död. Kvävd av ansvarslösa barnresörer. Kvävd av förstenade patientresörer. Kvävd av förblindade robotar. Kvävd av blodlösa blodsugare. Du fick aldrig finnas. Ingen lät dig. I 21 år överlevde du. Som krycka åt andra. Sen var det inte mycket värt, tyckte Stora Brå. stod hans armé för att lära dig i din plats. Det var boskapsskötaren psykiatri, slavdrivaren träning, i anpassning, mördaren likgiltighet, den blinde här diagnos, den lata fru tablett, regissören beteende terapi och dekoratören arbetsterapi och avguden arbete och formgjutade en norm. Trypar en gränssättning, sorterar en statistik, domtören Besserweiser, roboten vetenskap, trollkaren känner inte efter, den hånfulla narren hjälper själv. Och inte minst personalombudsmannen var tacksam och blev bättre. Alla hjälpte solidariskt åt till slutligen generalblind av verklighetsflykt för han förgått att sända sin beryktade korporal hospitaliseringsrisk för att snabbt och diskret ta det till Moderat, mortaliteten är hög i denna sjukdom eller inga terapeutiska insatser ett, ett, terapeut, ett terapiresistent fall eller det finns inget vi kunde göra vi kunde ju inte riskera att hon blev i beroende av kliniken vi kan inte ta på oss ansvaret för hennes stöd eller, eller, fanns det verkligen inget såg ni verkligen ingenting ditt eget liv fick du aldrig ha Helena och liksom man gjort med oräknigliga böder och sysslar före dig så krävde man så krävde man att du skulle känna det. Hjälp av några månaders förvaring. Man krävde åter självständighet av ett övergivet, kvävt och förnekat barnaliv. Sköt dig själv, var det hjälpande råd du fick. Fast du fortfarande var ett barn. Fast du aldrig hade fått växa och aldrig hade fått något eget riktigt liv. Man utestängde dig från din enda trygghet i livet. Man tog ifrån dig din enda möjlighet att överleva. Ingenstans fick du vila. Man tog ditt liv, Helena. Mortaliteten är hög i denna sjukdom. Inga terapeutiska insatser hjälpte. Ett terapiresistent fall. Det fanns inget vi kunde göra. Vi kunde ju inte riskera att hon blev beroende av kliniken. Vi kan inte ta på oss ansvaret för hennes död. Bättre död än beroende. Bättre död än alkoholist. Bättre död än narkoman. Bättre död än tagen Bättre död än levande. Bättre död än dyrbar skamsläck i välfärden värdigt har du fått ditt liv, värdigt har du ditt lidande Helena, stolt och tyst mötte du din påtvingade förfining, likt en dödsdöm på väg till saboten. Inom dig har du, var du ditt plågade, skrikande liv undandraget, draget, gastkramande, gamarnas skänningar. Bara dina tankfulla, genomborrade ögon avslöjade vad du hade fått lära om din omvärlds cynismer, och blindverk. Du hade redan avslöjat dina mördare. Värdigt lämnar du också denna världen utan att förvana, utan att förnedra dig själv för dina bödlar. Nu, nu får du äntligen vara i fred. Ännu en människa har offrats på samhällskyckleriet som livslögnernas haltare. Ännu en tid kan den tysta slakten döljas och ännu en tid ska förbrytelserna glömmas bort. Ännu råder robotarnas rätt över människan. Men syskonskaran växer, i lena Och så länge vi lever ska vi minnas dig. Och en dag bryter helvetet löst för alla blinda illusionister och hjärtlösa robotar. Då ska de stämplas. Och mördas i mentalvården. Nej, då ska de som stämplats och mördas i mentalvården, socialvården och kriminalvården, de som reagerat på vårt förliftsföraktade samhälle, på sin sammanknutna hem, senkomna, senknutna, nej, vad står det? På sin senkomna hem. Den dagen kommer människan tillbaka. Vi ses igen, Helena, broden, Hannes. Ja. Och, ja, det var ju värt. Ja, tänkvärdig, alltså jag blir ju jag blir, jag blir arg när jag tänker på att där ute sitter alltså kanske 40-50 tusen människor förvarade För att kanske ytterligare 70 tusen människor ska sitta där och ha arbetstillfällen Jo, men det är ju vård för vårdens, vårdens skull Jag menar, förr i tiden hade de ju lobotomi, nu heter, vad heter det nu... Eh, det här är pilderna de stoppar i så de, de det är på tabletter av alla möjliga. Ja, det är Anna anafranil och vad fan heter det? Vad heter de kallar? Tobril, så bril vet du. Det är populärt. Ja, ja, sobril, ja, det finns ju det finns ju till och med prester där på sig så, jag är evangelister så, så också. Ja, evangelister och så. Ja, det är mer kanske eh vad heter det? Ja, ja. Jag menar alltså, som det gäller legalt, legalt eh, misbruk då eller så. Ja. Men vad jag ville säga där du sa en sak, du pratar om 1 maj. Och jag, som jag anser så har denna Just man firar första maj, det är ju arbetarnas högst, högtidsdag va? Ja. Och förvisso Så har ju en gång i tiden första maj betytt någonting Oja. för arbetarna va? Men idag anser jag att Dessa Socialister Som den, den Så att säga skepnad som de har idag Har, har förrådit arbetarna. Den Så att säga den Nationella högtidsdagen Och man nu talar om nationell solidaritet Och inte talar om internationell solidaritet Vad man kan göra nere i Burma eller Peru Eller vad Sydafrika För det skriker man ofta om på 1 maj Där är också skillnaden där att Första maj där har man röda flaggor Men den 13 november Då har man nämligen svenska flaggor och där talar man om nationell solidaritet och det ska, precis som du sa Där du talade om, om man är patriot och står för detta med Den nationella solidariteten, då ska man ju också visa den ja, ja. Så att som du sa där, om man har någonting över så Kan man gärna till exempel komma ner på Kammarkagatan 36 Och det kan jag intyga, vi har själv varit där flertal tillfällen där och På söndagar bland annat, ni har ju soppan där nere Och det är väldigt trevligt faktiskt stället man behöver inte vara men, totalt utslagen för att gå dit. Utan man finns... kan bjuda på sina resurser för den som ja. har hamnat i svårigheter. Va? Ja. Man kan vara en hand, att hålla en hand på nyårsafton när klockan slår 12 och sitta hos en, en utslagen man som gråter Så Han har alltså ingen av fyra denna fantastiska högtid med, va? Men man kan sitta där och trösta och vara en medmänniska. Va? Och då, då menar jag så här att det är så lätt att sitta i radion och prata, läsa till i, i böcker och allt möjligt. Men när folk ringer in och säger, vad, vad, men vad gör ni då? Mm. Ja, folk ringer in med problem och de får inte ens hänvisning till diverse olika saker. Typ de här klientorganisationerna som finns och lever ett falnande liv. Där, där dessa människor kan få hjälp och stöd av kamrater. Till exempel, vi har ju det här så kallade, du kanske har som om N.A. <eri> ou, ou, or, ou. Eller AN heter det förresten. Anonyma narkomaner. Som jag har bildat o, o, en undergrupp för o, barnen också till narkomanerna. Oh, uh. Vi har A, anonyma narkolister. Vi har länkrörelsen. Vi har värdande. Vi har en gemenskap. Vi har en mängd olika sådana här saker runt omkring oss. Och jag tycker alltså. Att sitter man och säger att man har själavård. <workshops>. Sitter man och ska hjälpa människor med hjälp av vad Jesus lär. För han lär mig massa saker va. Och han har lärt mig någonting Jesus. Och det är att att jag ska omsätta vad han där med teoretiskt praktiskt va? och i 22 år har jag alltså varit med i nye jag var med redan på konstaktjulen, när vi tog den tidens gubbar, det är en kvar i livet idag, av dem, en, det är en tjej som är kvar i livet från den tiden idag, alla andra har frysit ihjäl och dött, och så vill jag bara säga en liten kort sak, ni, ni pratar om vad invandrarna gör då, de dankar ner svenska och lånar och så här, men en, två av våra kamrater på nye tre var de väl kan. nej de var nog två de satt i observatorienrunden en dag då kom det fram tre präktiga svenska pojkar och slog ihjäl ett av dem här. Och den andra blev väldigt illa åtgången. Så hade de 40 kronor på sig de här två, två utslagna killarna, alkoholisterna. Mm. Då gick man med blodiga kläder in på den beryktade amerikanska restaurangen McDonald's taxintill. i reklam? Nej. Och han hamburgare när polisen kom. Mm. Sen dog den andra killen en tid efteråt va? Och du har ju träffat den här långa skäggiga killen Oswald nere hos oss va? Ja ja. Och det var en män till honom det här va? Mm. Och vi skrev det här i våran tidning Paradoxen va? Mm. Om det här tillfället va? Så jag menar det är inte bara invandrare som klappar ner svenska va? Du vet att André, och det brukar jag upprepa så är det När folk påstår att vi påstår det Så är det så här att vad vi påstår I vårt Program Sverigepartiets program. Vi talar om i, eftersom det här är då en röst för att tala om det som inte talas om så mycket i de större medierna. I, Och sen är det censurfria också. Ja, vi, alltså, vi har, om man nu uttrycker det så att givetvis händer det flera gånger. Eh, om det är inget kan jag kan säga, men det händer väldigt ofta då att svenska ger sig på invandrare men skillnaden är förstår du det att om en svensk ger sig på en invandrare då kommer det på sidan 1 i Expressen va, eller Det då, i bägge två va och sen på sidan 6 också då va och så det är rasismen och fascism och nyrasism alltihopa va? men om en invandrare ger, på sig, ger sig på en svensk va? då kan det nu på de senare åren, så kan det bli en liten rubrik då vi säger då en tiondel av en sida Det är skillnaden och det är därför som vi sitter här och propagerar för detta. Att det sker faktiskt saker mot. Det svenska folket som inte först till tals i dessa propagandaskrifter att man, inte, man, man talar om det men det blir så pass, i, i så pass små utrymmen Och när vi talar om Sveriges rödium, alltså då riksradion och eh, televisionen Där är de ju makalösa, de är rent makalösa på att, att förtiga sådana eh, såna, såna eh, dropp som som eh, invandrare gör mot svenskar medan de Härtligt välkomna till Sverigepartiet i Stockholms Närradio 88 MHz. Sverigepartiet sänder varje onsdag klockan 22.00 med pris torsdag morgon klockan 8.00. Sverigepartiet, veckans höjdpunkt i Närradion. Välkommen till studion Stefan Herman, Sverigepartiets ordförande. Tack så mycket. Aktuellt, TV-aktuellt rapporterar så alltså att handläggarna på Invandrarverket håller på att klappa ihop fullständigt på grund av anhopningen av ärenden som blivit följden av massinvandringen till Sverige. Handlägarna lider av svåra stresssymptom. De hinner inte med flodvågen av ärenden som växer dem över huvudet på skrivborden. <hör> Polisen på Sri Lanka har stoppat en liga som bedrev handel med, med lankesiska barn- och sålde dem till Västeuropa. Barnen och kvinnorna hölls fångna på ett turisthotell dit adoptivföräldrarna kom för att hämta barnen. En svensk kvinna hotas av utvisning från Sri Lanka på grund av misstänkt inblandning i handel med adoption, rapporterar Reuter. Kvinnan är bland annat verksam som förmedlare av adoptionen för den svenska organisationen ISIA, Indo-Swedish Association for Intercountry Adoptions. Det är förfärligt den här hanteringen där man lurar fattiga människor i uländerna och, och säljer sina barn. Det tycker det är en vedervärdig hantering får vi säga från Sverigepartis sida. <hör> Sen kan vi berätta att nyligen så fick, så fick invandrarna på Vedettvägen i Täby. Täbys invandrarbostäder där. De fick besök och det var väl ett femtiotal personer totalt. Socialnämndens ordförande, Moderata Gertrud Werner, kom dit. Detsamma gjorde politiker från centen Folkpartiet, Socialdemokraterna, kommunisterna, TB-partiet och De Gröna. Och strax efter mötesstart kom också en byråkrat från invandrarverket i Norrköping. Hans tåg var försenat men han hoppades att kommunen skulle lösa invandrarnas problem snarast. Raul, Josia Astorga berättade varför invandrarna kallade till möte. En surrande tolkning till svenska och persiska tog vid. Vårt liv här är ganska hårt, sa han. Vi har rätt att få veta hur länge vi ska bo här. Man hade klagomål av olika slag. Representanterna för landsförrädda partiet Kommunisterna berättade då om VPK-förslaget att köpa in villor och bostadsrätter åt flyktingar. Folkpartister och socialdemokrater talade om sina krav på ytterligare bostäder till invandrare. Och sina åsikter om Tebys utbyggnad. Vi har fått lite brev här. Och det har faktiskt hopat sig brev, så vi ska försöka här att det finns en hel del som är värda att rapportera vidare. Och även om ni inte får ert brev uppläst i radion så betyder inte det att vi inte bryr oss om det, utan vi, kan, vi har helt enkelt inte möjlighet att få med alla brev, tyvärr. Vi har ett som har legat ganska länge här, tyvärr, men vi ska ändå ta... Ja, det måste vi ta tidsskäl avbryta, för om första cd-skivan som Gunnar skickat gick inte med en liten bit i början sen så eh, lade den av helt enkelt och sen var det musik och, och sen eh, spår 6 var, var ingenting inspelat på. Lasse Södergren skulle ha varit med i här också. Mm. Ja, vad intressant uppdrag att höra lyssnar. Ja, fast det var inte riktigt som vi hade tänkt oss. Vi hade tänkt ett lite telefonväxter nu på slutet. Men klockan är så mycket. Och det hinner jag tyvärr inte. Jag har med halsen idag också. <coughs> ja, och flytta programmet. Ja, just det. Jag ska göra det med lite musik. Det är alltså kulturföreningen i Sverige vaknar som har sändt. Och vi har den... 3 november eh, 2012, eh, fortfarande. Mm. Och ni kan ringa efter programmet fem över en halv en timme framåt eh, om ni vill prata med mig privat. Eh, jag hoppas vi kan fortsätta på den här spåret åtminstone nästa vecka. för det var omöjligt att komma fram. Jag vet inte om eh, han har gjort någon misstag i bränningen av en Han använt en skiva som redan var bränd eller någonting. Eh, det var väldigt konstigt det fenomenet. Eh, han ska prova eh, hela skivorna. Han eh, skickade först två stycken skivor som kom bort i posten och sen när skickade ersättning så fick han eh, tydligen bara en som och avåkade. Okay, Skiva 2. Men ja. Vi ska starta en låt nu. En kort musiksnutt ska ha det så bra. Ring mig. Båste 21 efter programmet som vi pratade med privat fem och halv och en timme framåt. Har du något mer att säga Lasse? Nej, ja, jag säger så att vi får Tacka här kanningen. Ja då, vi säger så. Hej. Hej. Kvista och välj som barn på nytt Då axlar jag min mara Allt ut i solen klara Av glädje sött och fara I förom min trånga hytt Åh, oh, oh, jag Vandrar i den vida ring Vårt långa land Var i gickräng Och fast jag äger ingenting Så sjunger jag ändå alla vägar väger till rom Väger önska eller fager Man glömmer lätt sympatidom Om i mölen är förlå. Och träffar jag en flicka Som vet sig väl att skicka Då stannar jag en hade Hos är ljuva ros Om sen någon börjar rulla. Och skjuta i sin kula Och säger jag en smula Det drager jag min kurs För ser ni, Ingenting får hindra mig Jag ska väl inte finna sig Om så det runt mig linda sig Ni friheten jag rår När alla vägar delar om Väger önska eller fader för lång Just min sista egendom Till nästa av jag går Men kommer det kula husten Med skrovlig röst i rösten Då är det slut med trösten Och grusat allt mitt hopp Men det brummar i varför och alla himmlar Och kläderna blir sura Och häfta vid min kropp Men man ska vara lika lugn och klar Och visa att man är en kar Det finns nog de som värre har Än jag i all min brist Om när alla vägar bäddelar om Vägrönska eller fagad Om att laga är en enkelt ton. Och en är det trist. här en enkelt om. är